Guazen berara, guazen gipuzkoako gorenguen mailan lehiatzen ari den guretxokoa futbol taldearen berri jasotzera. Jokin Pinatxo, egun hon? Egun on. Berri honak eman nahiko gintuen, baina zoritxarrez hontan ere ez da posible. Berri onak dudik gabe kasu hontan emaitzari buruzkoak. Tira, San Pedro Raterak iru guretxokoak bat, jokin untakoan ere galdu. Bai, gure intentzioazen ja azpe huron dan ja tuntoren baldortzia, bal lehenko askin erran bezala ongin trenatzen ari ginelako, eta bueno, partida kasiratik, bueno, esperantza ematen zigun ez, e, ikusten gendu nahiko nahiko parekatu parekatua zela, partida nahiko, nahiko parekatu bat zize, aukerak bi aldeetara inoizaren sartu gabe, ino, txara kam, arega kanpozik, dortik eta kornerrak eta nahiko parekatu izan zen, eta deskantzora bat eta bat haietu ginen, Andonio Zio Pedren gol batekin. Dino deskantzotik bueltan, e, bigo saftizizki guten gero, egia da partideak nahiko antzeko segitutzula, beharra da horiek zuten pauso txiki bat aurrera, ze, bueno, ezken finen beraien zelaian ari ginen, beraien publikoagin, eta gaina zelaik ostikia da, ez, porteri batetik bertzera egitza zaskarra getu entzera, dego al, horiek emantzuten pauso, pauso txiki bat, bina aukera aldetik eta nahiko antzeko jarraituen honen, Bino horako bi jokaldi individualetan, sartuzizke duten bi golak, eta ezin izan genio partiduari vueltea ban, eta ituta bat galdu guen. Bueno, beh, urrengo partiduan gan pentsatu behar dudik ez, baino pentsatu manxo-mantxo, ba, zuek buruak ere lana eginen duela ez, oiniken 0 punturekin zaudete ortsen sairkapenean, eta naiz eta liga hasi bertzerik ezten egin, Behar bada, buruaren kontrare lan egin beharko duzu, ez? Ba, egia da, bueno, lehen gurtin ere bai ez genula liga gitzongia zi, eta, bueno, horren itzala ere hor dago, eta horten ez du, oza, ez dugunai lehen gurtin ezain berti sufritu, eta horregatik, pues, bueno, entusket ikusten dugu ez, joe, baindik zero puntokin gaudela, eta, bueno, sintetzea pues, da, puntuak alik eta aliketako izan lortzea, zeba, haki lehenengo irut puntuak lortzen ditugu momentuan, Urrango puntua, kera bai, torriko direla errexago, ez eh, behin bloque hori pasata. Orduan, guk uste gu ongi entrenatzen ari garela, ae, azte buru, boz, kompromiso aldetik jende guziari datorten entrenatzen ari, entenementetan serio dago, eta partidotan puntua karikara galtzen, ba olako eh, akatz tikien gatik edo, zazkenean, akez tiki batek kontenatzen handizu. Orduan, guro intentua da, ola, fuertes entrenatzen jarraizia, serio, Eta berrazteguruntan, matzadan beran lortzen alitzu guen, duen puntuak. Bai ez, azkenean, bueno, e, sorte pixka bat ere behar da batzutan ez, erraten duzunez, astero erraten ari zare, zarenez, ba, bertze taldeak espait dira zueguaino zuek haunitzez gehiago, ez? Eta, bueno, hori ere positiboki balerotu behar da ez? Bai, positiboki hartuen dugu horregatik, l larun bateko... Emaitze 231ekoa ba igual ematen du erres ira baz ezutela, baina baina indostarela, ordun, gure da horko akatsi txiki hoeiek konpondu ta baizu nolako nolakoen futbola arizera dena dena galtzen, egun egumazioan irabazten duzu ta ja duzu bizko martzar, hartzen duzu irabaztaren azudorango itura, baina almen hori ta en, igual lau jornadatan ez dire ez datorri puntori, horrengo 4etan eldu dire eldu dire 12 Hor du, pospizkot, eboeran bueno, neri buelta daman, eta bertze askerekin aurkitzen garen. Hoixe, eta, bueno, ba, urrengoa etxean suposatzen dut? Bai, matzaban, larumetara txaldean, lauterritan. Eta aurkaria? Uh, aurkaria ez dakit? <risa> bueno, hori senale ona da, eh, berdin du ze aurkari den, izan ere, zuek, zuen, ahiten badozue, irabazteko aurkera gizagendu <risa> <risa> Ba, oire, senale ona jokin, eskar bila honit, eta animo? Bale, min esker...